Az életem kaptam, a forgatókönyvet én magam írom. Hogy mi a sors és mi az élet, az az igazság, hogy nem nagyon tisztázódott bennem ez még. De azt tudom, hogy az életnek van sorsa, és a sorsnak van élete. Cserhalmi György A játszma elkezdődött. Hihetőnek kellett lennie az előadásomnak. Folyamatosan csináltam a műsort. Kiabáltam dühösen, a sírás határán cirkuszoltam szüntelen. – Hogy őriztetted? – estem neki rám éreznek. Hogy a fenébe engedhetted, hogy elvigyék? Antoni szorosan mellettem állva figyelte a tombolásomat. – Talán azért nehogy valami hülyeséget csináljak. A tervembe még őt sem avattam be. Nem bíztam senkiben. – Mi a fene történt? – pillantott az embereire. – Nem tudjuk, uram, minden olyan gyorsan történt. – Magyarázatot várok! – üvöltöttem. – Te engem nem vonhatsz felelősségre! – ordította ez is. Látszott rajta, hogy majd szétveti az ideg. – Mi az ördög akar ez lenni? Egy újabb lecke? Hogy bizony is, te vagy a főnök? Ennyire még te sem lehetsz kegyetlen. – Gyűlöllek, hallod? Megvertlek-e? Sosem bocsájtom meg! Fenyegettem meg az ujjaimmal. Kétségbeesetnek kellett tűnnöm. Nem adhattam jelét a megkönnyebbülésemnek. Elég a gyerekes viselkedésből. Szedd össze magad. Te is tudod, hogy sosem tennék ilyet. Mi lenne ezzel a célom? Ismerlek már, ez. Jól ismerem minden piszkos eszközöd. Te tanítottál. Általad váltam olyanná, amilyenné. ilyen sikerült kibillenteniük a színjátékomból, pedig olyan jól kiterveltem mindent. Kockázatos terv volt ez. Bevalom tényleg rám jött a a kavarodás hallatán. Jobban féltem attól, hogy Reggie emberei lövöldözésbe kezdenek, mint attól, hogy rámire az emberei fölébük kerekednek, és a kiszabadítás helyett menekülniük kell. A gyerekem élete mindennél fontosabb volt, és ezt nem győztem Reggie-ben is tudatosítani. Aggódtam, hogy a fiamnak baja esik, mert tartottam tőle, hogy Reggie túl őrült és kiszámíthatatlan. A tervem rizikós volt, és csak reméltem, hogy rámire ez az évek során nem változott semmit. Az ő agyával gondolkodtam, igyekeztem előrelátni a lépéseit, én mit tennék a helyében. Egyértelmű volt, hogy nem fogja engedni, hogy a fiam közelébe kerüljek, addig nem, amíg nem biztos a hűségemben. Tudtam, hogy lesz valami megoldása erre. Nem tudott meglepni azzal, hogy csak messziről láthattam a gyereket, de igyekeztem belelovalni magam a szerepbe, mennyire megbotránkoztat a helyzettel. Mégis majdnem nem nyerte a játszmát. Ezzel az apja fia bejelentéssel kizökkentett a színjátékból. Legbelül rettegtem, hogy talán igaz az, amit állított, hogy ő az apám. De próbáltam higgadtan kezelni és józanul végig gondolni, mi lehetett azzal a célja, hogy ilyet hazudott. Mégsem tudtam elhesegetni az érzést. Talán igaz. Értelmet nyerne, hogy minden hibám, árulásom ellenére miért tüntetett ki a figyelmével, miért pont engem akart a birodalma élére. Emellett eszembe jutott, hogy annak idején, mikor fel akartam kutatni a származásom rejtéjét, amire ez mindent elkövetett, hogy ne járjak sikerrel. Akkor azt állította, ez az én érdekemet szolgálja. Meg akart védeni a csalódástól és a fájdalomtól. Jobb bizonyos dolgokat nem firtatni magunk mögött hagyni. Te már egy új ember vagy, Andró ismételgette. Na persze. Akkoriban azt hittem azért gátol, mert attól fél, ha megtalálom az apám, kiütheti őt a nyerekből. Most viszont milyen elgondolkodtatott, mi lehet az igazság? Megvalom őszintén megrémített a gondolat, hogy ennek a kegyetlen, gátlástalan embernek a vére folyik az ereimben. A gonoszság, az alantasság és a bűnözés a véremben van. Hogy harcoljak a gényei ellen, ha ez elrendeltetett? A végzetem ellen mit tegyek? Bennem él a démon, gyűlölöm. Mióta behálóztak, egy drótorángatott báb voltam. Elöntött a keserűség. Hogyan lépjek túl ezen, ha nem téphetem ki magamból? Mit fog ehhez szólni, Krisz? Egyedül csak érte élek. A félelem folytogatott. Ez a hír visszarántott a valóságba. Hogy legyek így szabad, nem bírom. Feldultan tépelődtem egész visszaúton, De ha az igaz, akkor miért hagyott magamra oly sok éven keresztül? Miért nem mondta el korábban, milyen szándék vezérelte? A kérdések csak záporoztak, de válaszokat továbbra sem kaptam. Egyre inkább zavarossá vált minden. A hajóra visszatérve törni zúzni kezdtem, hogy fenntartsam a látszatot. Tulajdonképpen nem is kellett megjátszanom a dühöt és a kétségbeesést, mert a rám bejelentése annyira felkavart, hogy muszáj volt valahogy levezettem a feszültséget. De legalább a fiamat biztonságban tudhattam végre. Andrew, fejezd ezt be! Fékezett meg Tony a következő pult leseprésében. Elég volt, térj észhez, higgagy le! Ripakodott rám. Te tudnál higgadt maradni? Szűrtem ki a fogaim közt. – Valószínűleg nem, de én nem te vagyok. Most arra kell koncentrálnunk, kinek állhat érdekében elrabolni a fiat. – Méregetett furcsa szemekkel. – Vagy inkább elrabolni Ramirez utódját. Céloztam arra, hogy a támadás talán nem ellenem irányult. Ramireznek akadt ellensége szép számmal. Sok ember gátolta volna meg szívesen, hogy gondoskodjon a birodalma jövőjéről. Ha nincs örökös, összeomlik az egész. Kezdetét vehette volna a területekért a harc. Meginoktam. Lehet, hogy itt lenne az ideje beavatni a tervembe Tonit, hiszen az utóbbi időben hűen hallgatott és sokszor segített is nekem. Lelkiismeret furdalásom támadt, és mielőtt bármit mondhattam volna, ő szólalt meg előbb. Ki segített? Nézett rám bólogatva. Miben? Vontam fel a szemöldököm. Abban, hogy visszaszerezd a fiad? Közölte teljes higgadsággal. Hát te meg mi a fenéről beszélsz? Feleltem indulatosan. Nem vagyok hülye, Andrew, emelte fel a hangját. Mérgesnek látszott. Csak az esik szarul, hogy még mindig nem bízol bennem. Ez baronság. Ugye, hogy csináltam volna? Hát ez az. Én is éppen ezen filózom azóta, hogy elvitték a gyereket. Kivel paktáltál le? Nem volt értelme tovább hazudni. Lesz, ami lesz. A fiam már biztonságban van. Reggie Vallottam Valottam, Szint. Mi? Neked teljesen elment az eszed? Az ellenséghez fordultál segítségért? Hogy bízhatsz meg benne? Nem volt más választásom, keltem ki magamból. Magamra maradtam. Neked elment a józan eszed? Rázta a fejét. Jó nagy szarban vagy öreg. Ebből nem mászol ki, ugye tudod? Ramirez Reggie, és ne feledkezzünk meg Williamsről sem. Igen, tudom. Rogytam le a kanapéra. De nem volt más lehetőségem. Nem érdekel velem, mi lesz, csak Kriszt és egy gyereket szerettem volna biztonságban tudni. Igazán? És abban nem gondoltál bele, mi lesz velük azután, ha meghalsz? Szerinted reggie biztonságban vannak? Céltáblává válnak? Sehol nem lesz majd nyugtuk? Elöntött a keserűség. A tarkomra szorítottam a kezem. Rendben, Tony, ha olyan nagyokos vagy, mondd meg, mit csináljak! Estem neki. Első lépésként talán megbízhatnál az állítólagos legjobb barátodban. Vágta oda sértődött képpel. Egy pillanatig néztük -e egymást, majd folytatta. Egyetlen megoldás van csupán. Ki kell iktatni rámi Szerinted én mire készülök? Te tényleg megőrültél, ha azt hiszed, ez sikerülhet. Muszáj sikerülnie. Jelentettem ki elszántan. Az elkövetkező napokban Rámirezt megerősítette a védelmet. Minden és mindenki gyanús volt neki. Én pedig ott álltam mellette és igyekeztem a megtört apát játszani, aki elveszítette a fiát. Látszólag ez a csapás összekovácsolt bennünket. Reggie okosan megoldotta a dolgot. Felszívódott a családommal együtt, ami kisé aggasztó is volt számomra. Elképzelni sem mertem, mi lesz, ha a végén mégiscsak átver. Hinnem kell. Erősebben, mint valaha. Közben Tony elszántan próbálta kideríteni, mi igaz abból, hogy Amerika egyik legnagyobb mafiózója az apám. Pár nappal később felgyorsulni látszottak az események. Remind ez üzent értem, de kihangsúlyozta, hogy egyedül menjek. Andrew, nem tetszik ez nekem. Aggodalmaskodott Tony. Miért vagy ilyen paranoás? Semmi jelét nem adta a vásnak. Pont ez aggaszt, az öreg nem ostoba, biztos vagyok benne, ahogy én, úgy ő is összerakta a képet. Ugyan már nincs ellenem semmi erre nagyon vigyáztam. Közel sem voltam annyira magabiztos, mint amilyennek próbáltam tűnni. Akkor is ezt vidd magaddal, nyomott a kezembe egy vékony láncoló medált. Ez meg mi? pillantottam rá kérdőn. Ez fog kimenteni a szarból, ha valami balul üt ki. Csak nyomd meg a közepét. Hosszan néztem rá, majd a nyakamba akasztottam. Ha velem történne valami. Kezdtem veled, de közbe vágott. De nem fog, mert nem fogom hagyni. Közölte határozottan. Láttam az arcán az aggodalmat, ami kicsit bizonytalan tett engem is. Mert Tony soha nem láttam még ilyennek az előtt. Mi az ördög van veled? Estem neki. Ah, nem, nem, nem tudom, nem is tudom. Csak tudod... Ez a nyomozás ráébreztet, hogy nem csak te lehetsz veszélyben, hanem Elena is. Ha igaz, amit állít a vélember, akkor Elena is az ő gyereke. Aggódom érte. Nem hallottam róla napok óta, pedig megegyeztünk, hogy mindig adunk magunkról életjelet. Krisz mellett van. Nem esett baja. Szorítottam meg biztatóan a vállát. Meg lehet, hogy most az egyszer hallgat rám, és nyugton ül a seggén. Na látod, én pont ebben nem hiszek, ezért vagyok ideges. Ez megmosolyogtatott, mert már látta mentoni jövőjét. Már csak egy dolog aggasztott. Szerettem volna, ha ebből mindketten élve kikerülünk. Nem sokkal később beszálltam az autóba, amit Ramirez küldött értem. Nem volt ez szokatlan, most mégis az én gyomrom is egybeugrott. A fene esne beléd, Tony. Belém tetted az ideget. Nyugalom, Andrew, minden rendben. Amikor megérkeztünk és kiszálltam, csak még inkább elbizonytalanodtam. Ismertem a helyet, azonban nem töltöttek kellemes emlékekkel. Idehozták azokat, akik a maffiához fordultak, mert meleg lett a talaj a talpuk alatt. Itt tartották őket, amíg meg nem nyugodtak a kedélyek odakint. De olyanok is kötöttek ki itt, akik elfelejtették rendezni a számlát, és addig tartották fogva őket, amíg nem fizettek vissza mindent az utolsó fillérig. Mielőtt beléptem volna, vettem egy mély levegőt az emberei már ott voltak, akik közölték velem, hogy ő is hamarosan megérkezik. Ott találtam magam egy dohos szobában, és csak a levegőztető zúgását hallottam. Ijesztő élmény volt. Ahogy telt az idő, már tudtam, hogy kutyaszorítóba kerültem. Ennek az egésznek a megfélemlítése célja. Ramirez el akarta érni, hogy elbizonytalanodjak, és alárendelt helyzetbe kerüljek. Azt akarta, hogy mire idejér, megtört nyusziként könyörögjek az életemért. De abból nem eszik. Én már felkészültem a legrosszabbra is. Rám törtek az emlékek, mikor először jártam itt. Az én feladatom volt valakiből kiszedni bizonyos információkat. ez mélyen megdöbbent, hogy nem a fizikai kínzó eszközököz folyamodtam. Bezártam az áldozatom egy sötét helyiségbe, és a kezébe nyomtam egy pohár vizet. Köszönöm. Nyúlt utána remegő kezekkel. Van is mit? Mert ez az utolsó csepp víz, amit tőlem láttál. Hajoltam a képébe. Annyi időd van eldönteni, hogy együtt működsz-e vagy sem, amíg ez el nem fogy, és te ki nem száradsz. Rémül tekintetéből láttam, hogy vette a lapot. Elindultam a szobából kifelé, majd gonosz mosolyal a képemen közöltem még vele. Maximum egy hetet adok neked arra, hogy elmond, mire kíváncsi vagyok. Ha addig nem csicsereksz, akkor magaddal viszed a sírba, mert én többé nem jövök. Hagytam tépelődni, majd mikor pár nappal később meglátogattam, úgy dalolt, mint egy pacsirta. Emlékszem rám, ez milyen büszkén nézett akkor rám, most pedig a saját fegyverem fordította ellenem. Ő is hagyott engem főni a saját levemben, csak én még egy pohár vizet sem kaptam. Kínozni akart. Így lehúny szemmel csak Kriszre gondoltam, belőle próbáltam erőt meríteni nem engedhettem, hogy megtörjön. Mégis elárult a tudat tudatalattim, mert egyfolytában azon rágódtam, ugyan mit találhatott ki nekem. Nagyjából két óra várakozás után jelent meg Ramírez. Szervusz, fiam! – lépett a helyiségbe. – Megtudhatnám, nem, mire vélem ezt? – mutattam körbe köszönés helyett. Úgy hoztak ide, mintha valami áruló lennék. Játszottam a felháborodottat. – Hát én még nem vagyok erről teljesen meggyőzve. Biccent oldalra a fejét. Akkor mit keresek itt? Húztam ki magam. Tudod, fiam, sokat fejlődtél az évek során. Mindig meglepődtem, milyen ügyesen vágtat ki magad a szorult helyzetekből. Elismerésem. Ez esetben viszont nem távozol addig, amíg le nem zártuk az ügyünket. Mégis miről beszélsz? Néztem rá kérdőn. Tudod, próbáltam rájönni. kivittel a kis tanít. És sikerült, csillant fel a szemem, ahogy a szabába vágtam. Rémit, milyen jól játszod a szereped. Ha tényleg játszod, de éppen azért vagyunk itt, hogy erre fényderítsünk. Hmm. Szóval azután, hogy azt állítottad, én vagyok az fiad. Engem is képes vagy ide bezárni. Tudok róla, hogy újra kutak, közölte vádaskodva. Mit vártál? Egy vita hevében a fejemhez vágott, hogy te vagy az apám, és én minden kétség nélkül elhiggyem. Te mit tettél volna az én helyemben? Elgondolkodott. Láttam a szemében, hogy sikerült megingatnom a hitében. Sajnálom, fiam, de biztosra kell mennem. Intett az embereinek, akik megindultak felém. ho ho ho ho ho, -ho mire készülsz? Hátráltam. Hazudnék, ha azt állítanám, nem rezeltem be, mégis mit tartogat nekem? Ismertem egy pár kegyetlen módszerét, ahogy abban is biztos voltam, nálam nem a lelki megtörést választja majd. Tudta, hogy az nálam nem vezetne eredményre. Azonban mindig roppant kreatív volt, ha kegyetlen kínzó eszközöket kellett megámodnia, amivel a legnagyobb szenvedést és fájdalmat okozhatta az ellenségeinek. Megtudni mi az igazság, válaszolt kertelés nélkül. Megkaptad az esélyt, nem értél vele. Ha pedig még tovább okoskodsz, még egy golyót is kaphatsz a fejedbe. Üvöltöttem mielőtt lett volna időm tiltakozni, vagy akár csak felháborodni. Tiszta ideg volt. Nem értettem vajon, mi lehetett, ami így kiborította, de láttam rajta, hogy komolyan beszél. Hallgattam, és úgy tettem, mintha belenyugodnék a helyzetemben. Közben persze már azon járt az eszem, hogy juthatnék ki innen. Egy hirtelen ötlettől vezérelve, lesz ami lesz alapon, megnyomtam Tony vészívóját, és csak reméltem, hogy mielőbb a segítségemre siet. Ami ezután következett, arra azonban nem lehettem felkészülve. Az emberei elkezdtek levetkőztetni. Minden ellenkezésem dacára szorosan hátrakötötték a kezem, majd bekötözték a szememet is. Már közel sem voltam olyan higgadt. Éreztem, akármire is készül rám, ez, az nem lesz kellemes. A következő pillanatban ráfektettek egy matrac nélküli rácsos ágyra. Vadul ziháltam, levegőt is alig kaptam, amikor nyakon öntöttek egy vödör vízzel. Kezdhetitek? Adta ki a parancsot kegyetlen hangjára, mire ez amitől egbeugrott a gyomrom, majd a hirtelen érkező iszonyú fájdalomtól még kiáltani sem volt erőm. Villany drótokat kapcsoltak rám. Perceken át csak vonaglottam, ahogy a sokkoló áram végigfutott a testemen. Zsibbadás, izomgörcsök és rángások váltották egymást. A rövid szünetekben a saját zihálásom hangját hallottam. A szívem őrült ütemben kalapált. Ki kell tartanom, ki kell bírnom. Nos, Andrew? Van valami mondani valód nekem? Hallottam a közvetlen közelemből. Baromira idegesített, hogy nem láttam semmit. Igyekeztem magamra nyugalmat erőltetni, de nem igazán sikerült. A testemben még mindig rángatóztak az izmok. Nyöszörögtem és fájdalmasan felnyögtem. Ha meg akarsz ölni, akkor fejezd be, amit elkezdtél. Gondolatban Kriszt és a gyerekeket láttam. Ha itt és most vége, hát legyen vége, de hagyjon békén. Folytasd! szólt oda az emberének, majd kezdődött az egész előről. Tökölj meg! Csak ennyit tudtam mondani, mielőtt újra éreztem volna az iszonyatos kínokat. Elég lesz! ordította valamivel később, mikor már éreztem, hogy lassan a határaim végéhez közeledem. A francba pedig hogy örültem volna, ha elveszítem az eszméletem, és vége lesz. Nem bírtam mozdulni. A testemben minden izom megmerevedett. Andrew! Andrew hallasz engem? Képtelen voltam reagálni. Szedjétek ki honnan, meg ne hajon itt nekem. Hallottam a parancsot. Éreztem, hogy két embere két oldalról megragadott, felemelt, majd a földre lökött. Valaki belemarkolt a hajamba, majd felrántotta a fejem, és levették rólam a csukját. Látod, édes fiam, ez elkerülhető lett volna, ha teljesen őszinte vagy hozzám. Még mindig összepréselte a tüdőm az előbb átélt borzalom. Azt hittem, minden a régi lehet ziháltam, de csak nehezen jöttek a szavak a számra. Miért nem gyanakszol? Mit tettem? kérdeztem keserűen. Látod, mondtam én, hogy nem ő volt fordult hátra valakihez. Igyekeztem követni a tekintetét, de a testemben az ízmok nem engedelmeskedtek. Nem vagyok meggyőzve. Szólált meg egy ismerős hang, amitől fájdalmas kacagásban törtem ki a földön görnyedve. – Mi olyan mulatságos? – rugott belém a hang Miután én eltűntem, Robert Dix vette át a helyem amire mellett. Féltékenységből képes volt át keverni, és kinyiratnál a saját apámmal. <gül> – Szarérzés lehet, hogy ennyi év után újra felbukkanok, és veszélyeztetem a helyet. Meg kell ingatnom Ramirez bizalmát az irányába. Rob! fordult felé. Ugyan már ez ostobaság? Öregszer, Ramirez! nyekerektem. Te tanítottad. A bűnösök mindig az árnyékban bújnak meg, mert a bűnnek lételeme a sötétség. Szépen irányított téged a háttérből. Te nyombat! lépett felém, Rob, de az öreg a bottjával megállította. Rob, Rob, csóválta az öreg a fejét. Gondolhattam volna. Azt hittem, ezt tisztáztuk. Egy frászt kelt ki magából. Éveken át hülyen szolgáltalak. Megtettem mindent, amit csak kértél, most meg egyszer csak visszatér ez az áruló, és minden őt illet. Csak mert él a véred, én meg nem. Ez igazságtalan. Ebbe én nem nyugszom, csak úgy bele. Szerinted mi lesz az én sorsom, ha utána dő következik? Neki ott van az a másik, semmire kellő, Antoni! Mellőzött leszek! Láttam rám, az arcán a haragot. Figyelmeztettelek, te csak egy talpnyaló vagy, egy üres fejű, akiben nincs elég kurási, de adtam neked egy jó tanácsot, barátom, nem értél bele. – Megkértelek, hogy hagyd békén a fiamat, hogy száj le Andrew Rort, mert ebben a szakmában csak kevesen mennek nyugdíjba. Minden lépésed és minden tévedésed a börtönbe vezet, vagy a halálba. Aki elárul engem, az nem lesz hosszú életű. – Fogjátok! – szólt az embereinek. – Mi? – pánikolt be. – Amit tettél egyelő egy árulással. A legkevesebb, hogy ugyanazokat a kínokat kell átélned, mint a fiamnak. Na, azt már nem! Kapta elő a fegyverét. Talán tisztában volt vele, hogy az ő életét már nem fogja megkímélni. Ha valaki csak a közelembe jön, lepuffantom! Tedd azt el! Intett felé ez? Ennek semmi értelme te is tudod. A következő pillanatban azonban elszabadult a pokol. Kintről hangzavar szűrődött be. A felmentősereg. Sóhajtottam magamban, mire kinyílt az ajtó. El kell tűnnünk, itt az FBI, jöjjön rámirezt, ki kell juttatnunk! Lépett be az egyik embere. Ezt itt! Bökött Rob felé, látni sem akarom többé. Tüntessétek el! fintorgott Na, ezt már nem! Ordította a fegyverrel a kezében a reszkető Rob, és elsütötte a pisztolyt, eltalálva rámirezt, aki azonnal mellém zuhant a földre. Ne! Üvöltöttem, de a testőrök már szitává is lőtték az árudót. Olyan hirtelen történt minden, de még mindig csak nehezen tudtam megmozdulni a kezemet tartó kötelektől. Ekkor rohan be az ajtón Azonnal felmérte a helyzetet. Oldozzátok el! Adta ki a parancsot, mielőtt ellenőrizte Ramirez pulzusát. Fogjátok mindkettőjüket, ki kell juttatnunk őket! Vette át az irányítást. Felsegítettek, támasztékot biztosítva kísértek egy hosszú folyosón végig, majd beültettek egy autóba. Ramirez fel volt készülve az ilyen helyzetekre. Ez egy vész közölte. Haldoklik. Ha van, megbeszélni valód vele. Hát, akkor ne halogast. Tették be a sérült ramirez mellém. Antoni épp rám akarta csapni a kocsi ajtót, amikor rémülten megállítottam. És te? Miattam egy percig se aggódj. Kacsintott, majd kirántotta a medált a nyakamból, amit tőle kaptam. Ez az én segélyhívom. Gyanús lehet, ha nincs nálam. Rámvágta az ajtót és intett a sofőrnek, hogy indulhat. Döbbenten próbáltam magamhoz térni. Azzal biztosította a testi épségem, hogy a saját hívóját adta nekem. Gyakorlatilag az FBI és Williams ügynök hadseregét bocsájtotta a rendelkezésemre. Még az események hatása alatt álltam, amikor az autóban halkönyöszörgést hallatott a haldokló Andrew. Nyögte erőtlenül. Itt vagyok. Húzottam közelebb. Bocsáss meg nekem, hogy kételkedtem benned. Hörögte. Mély levegőt vettem, és hirtelen elárasztotta rengeteg megválaszolatlan kérdés. Ne haragudj, de muszáj megkérdeznem. Igaz, hogy te vagy az apám? Erre a kérdésre választ kellett kapnom, hogy folytatni tudjam az életem. A szemembe nézett, és életemben először érzelmeket láttam benne. Hát ennyire elviselhetetlen volna számodra a tudat, ha én lennék az apád. Nem válaszoltam, de kiolvasatta a válaszomat. Rendben. Nyögött egyet, majd a kezemért nyúlt, és megszorította. Tudd meg akkor az igazságot. Nem. Nem vagyok az. De boldogát tett volna, ha az lehetek. Mindig ilyen fiút szerettem volna, mint amilyen te vagy. Sajnálom, hogy soha nem sikerült megnyernem a bizalmat. De miért pont én? Voltak nálam sokkal elhivatottabbak is. Mert te sosem akartál az utódom lenni. Ezzel váltál méltóvára. Te egyéniséggel rendelkeztél. Sosem követted vakon az utasításokat. Elvégezted ugyan a feladatod, de mindig leleményesen elkerülted, hogy valóban bepiszkisd a kezed. Méltóság teljesen is emelt fővel tetted. pont mint egy vezető. A szívem mélyén megsajnáltam az öreget, keserűen néztem rá. Volt idő, amikor tényleg az apámként tekintettem rá. Bocsáss meg nekem, amit tettem. Amikor évekkel ezelőtt Krisz megváltotta a szabadságod, mulattam rajtatok magamban. Biztosra vettem, hogy egy-két év és ráébredsz, mekkora hibát követtél el. Hagytam, hogy megmentse a szűröd. Még azt sem bántam, hogy utódott nemzel, főleg mikor megtudtam, hogy fiat született. Később azonban nagyon nem úgy alakultak a dolgok, ahogy vártam. Azt hittem, megtör majd a hétköznapi unalmas élet. Szembesülsz majd vele, hogy az egyszerű férjek élete maga a pokol. Nem válaszoltam, de mély fájdalom kerítette a hatalmába, amiért majdnem igaza lett. De csak majdnem. Tetejnek bele balondultál abba a kislányba. Kigondolta volna, hogy a végén mégis ő egy majd pofára téged. Tette hozzá. Szeretném, a tudnád, hogy kerestettem azt a nőt. Szerettem volna tudatosítani benne, hogy nem szórakozhat veled. Meg akartalak ajándékozni a lányoddal, de nem találtam meg őket. Eltűntek. Eltűntek, játszottam a meglepettet. Ezt hogy érted? Felszívottak, nem tudom, hová bújtak, de ügyesen elrejtőztek előlem. Szerintem Chris Altoni eltűnése mögött is. Keresd meg, és tekerd ki a nyakát annak a kis szajhának. Meg lesz apám. Iszonyú nehezemre esett ezt a szót kimondani. Nekem a fiam kell. Visszaszerzem őt. Helyes. Tudod, Andrew, ha a vér nem köt össze bennünket, nekem mindig is te leszel az egyetlen fiam. És most elérkezett a pillanat, hogy átvedd, ami megillett. Mondd, hogy nem utasítod vissza. Nyögte utolsó erejével. Nagyot nyeltem, és felnéztem a körülöttünk lévő testőrökre, akik tanúsíthatták majd, mi történt. Nem. Nem fogom, apám. Szorítottam meg a kezét bíztatóan. A belső felháborodásom ellenére fent kellett tartanom a látszatot, de még le kellett rónom a tartozásom reggie -nek. Köszönöm. Suttogtam, majd nem hallottam mást, csak az erőtlen pihegését, majd a sípoló zihálását, de mire megérkeztünk a védett helyre, már nem élt. Vége. Végre szabad vagyok. Furcsa a megkönnyebbüléssel egy időben elöntött a bűntudat és a lelkiismeret furdalás is. Feloldozást kaptam és békjót. Nem kerülhettem el a sorsom. Kiderült, hogy mégsem az apám, ugyanakkor az utolsó szavaival, mégis rám kattintotta a bilincset. Amikor kiszálltam az autóból, már én voltam Amerika egyik legnagyobb alvilági szervezetének a feje.